gallegos no baj Ahí vaya segunda y vamos por el campo arriba para arriba o melro como era pillo o coña para cá para arriba o coña para cá para arriba hay alegro hay alegro Bueno, vaixamos un pouquiño a música do Trixadura. Eh, sí, sí, sí. Eh, que é de Trixadura. Vamos á Ribeira. Falar eh, con... vamos a falar pois pues, con Xosé Tiroa. Eh, boas tardes. Moi boas tardes. Boa tarde, Xosé, benvido, moitísimas gracias por atendernos. Ese pazo de Sabadelle ten moitísimo que dicir a todos os nosos oíntes. Ni tanto. Eh, non escoito moi ben, pero bueno, a ver se nos entendemos. A ver, a ver agora. Si, si somos capaces de, de, de, sí, yo, de comunicar... Yo, yo, sí. Algo mellor, bueno. Estaba dicindo que, antes falamos aí con Primi, tamén falamos con Mercedes Vázquez Avera, sí. dicindo que estiveron, estiveron aí nunha xuntanza que vostede provocou, ou polo menos uh -huh. promocionou, o, sí, día 8, sí. o día 8 deste de me, de mes en que estamos, de 8 de junio, sí, sí. que ten moitísimo que ver... Co, coa cultura, coa arte, coas coos poetas, con co, artistas, poetas, artesáns, únense para lembrar a aldea e a súa xente. O sí. tempo que ficou no olvido, títulase ese proxecto, non? Esa exposición. Eh? Yeah. Si, sí, sí, así foi, así foi. Eh, xuntou, xunto aí máis de 25 artistazos e poetas e artesáns, xente de, de, de grande cultura, non? Bueno, eh, esta é unha a mostra que facemos casi todos os anos, a non ser cando foi a pandemia. Uh -huh. e, e bueno, hai xente que xa son artistas, digamos que venen invitados expresamente para para colaborar na exposición, e despois hai un outra xente que vén á exposición. Pero, decir, pode ser xente eh, de toda clase e condición social, como pode ser artistas tamén. Pero eh, en este día, no, no, no que foi o día 18 pois contamos, como casi sempre, sempre hai algún artista plástico, sempre hai escultores, eh, algún escultor, pois a veces utilizamos fotografía, eh, máis que nada é para dar a conocer unha das formas ou, da, de deste de país, das formas artísticas, non? E iso é un acompañamento a idea que sempre vai guiando a mostra o no? ano pasado, por exemplo, fora presiliano uh -huh. falamos de presiliano este ano eh, fixemos como unha especie de homenaxe como a alegoría uh -huh. aqueles oficios, aquelas eh, tradicións que había nas aldeas de artesáns. Daquela uh -huh. época nos chamaban artesáns, non, non existía esa palabra uh -huh. pero existía a palabra pero non, non se usaba non se utilizaban as <risas> aldeas eran era oficios simplemente sim sí. uh -huh. Eh, eh, bueno, que, que, que ten moitísimo que ver con algo que vosted sacou como referencia de, de algo que escribiu ou algo que promocionou al Viles de Taramancos, non? Claro, claro. Uh, pensando neso, pensando en facer unha mostra de, de, sobre eso, eh, veus unha cabeza un poema de Antón Viles de Taramancos, o Poeta de Noia, Uh -huh. donde hai un momento que nun dos seus poemas di, é hora, capitán, co rumbo, caro tempo que ficou no olvido. Mm. E dei ben o nome, o tempo que ficou no olvido. Incluso sí. utilizamos a palabra olvido, respetando ao propio poeta, faltaría máis. Sí. Eh, inda que en galego o no, galego normativo hoxe non existe, pero sí. seria esquecemento. esquecemento sí, claro. Pero deixamos que fosse o propio poeta o que falase eh, de... Eh, e díben o nome neste caso da exposición, cada ano ten o seu nome, cada ano das exposicións que aquí ou as mostras, cada ano ten o nome determinado. Uh -huh, entón, isto ven facendo desde, desde onde hai tempo, porque non é solamente, eh, bueno, dixen Mercedes que, que vostede leva moito tempo facendo este tipo de actos, non? Sí, eh. Si, sí, poda haber 12 ou 13 anos ou máis incluso. Colin, Pois... O que pasa é que cada paso Tenha cousa máis resonancia uh -huh. Ou máis, eh, non sei Quizá máis interés sociado ou mellor uh -huh. eh, Nada Unha das maneiras que temos De, de, de facer cousas De, como decía un amigo noso Para non nos aburrir É no? ah. eh, eh, dicir, de crear Os pequenos oasis Dentro dun, dun mundo bastante festidiado no? Bueno eh, se su contribui, pois a... mellor que mellor, claro. Pero pero po, poñer en valor pois o que se fai no rural é importantísimo. Oh, e é. ao mesmo tempo, se vostede a, a, acolle a persoas tan importantes ou polo menos na cultura que teñen moito que ver con ela, como por exemplo ese gesto tan importante, tan, tan interesante que nos comentou eh, eh, o de de Susi, xesto que que desenvolveu sí. esa eh, ese obradoido tan importante, tan interesante de persoas que Pasaron, pa, pa, pasearon por aí unhas xoias, non? Que despois unha delas dedicarase precisamente a ver do faro, non? Sí, eh, vamos ver, dentro da exposición ou da mostra, pois sempre hai varias facetas, non? Hmm. Eh, de cada ano. Eh, unhas veces máis amplias ou outra veces menos, depende de, de, de, de moitas cousas, non? Uh -huh. En este caso, o, este ano, fixamos un obradoiro... e... Eh, entonte, con personas que, con, con, que desconocían a orfebrería, é dicir, a orfebrería, sí. aquela orfebrería típica de Santiago, da zona bella, digamos, para sí, sí. pa situar as personas que nos estén oindo, uh -huh. eh, pois, pues, fixeamos, as eh, personas que, des, que desconocían completamente, xente normal da, da rúa, da, da uh -huh. aldea, ou do pueblo, do onde xer, e fixeamos un obradoiro impartido pola oribe e su xuxi gesto, que é unha das da, é filla filhas dos river máis uh, da, da, da capital de Galicia, de Santiago de Compostela. Non? Uh -huh. bueno, entón, pois, este obradoiro fixo na casa aquí dun veciño, tratamos de abrir as, as expectativas non só nesta casa, non na aldea, uh -huh. e fixo un obradoiro para construirlle unha xoia a virxe do faro. O, o faro enxantada, en rodeiro, en la lín, esta zona toda, uh -huh. eh, un monte... Eh, que ten moita importancia, ali hai unha, unha ermida mm. que ten unha importancia religiosa in, tamén nos nosos veciños, etc. Mm -hmm. Entón, eh, esta Uribe xa tiña feito algo parecido por exemplo, para virxen da catedral de Tui, etc. Mm -hmm. etc. No? Entón, pois pues, o que fixamos foi propoñerlle e eh, se quería colaborar o dirigir isto obra de Encantada, por suposto, ademais, claro. de, de un xeito especialmente amable cuidadoso. e cuidadoso, houve un momento que dixo, bueno, por pues, mira, de paso que facemos unha, vamos facer dúas, porque son dúas virxes, non? É unha cousa moi típica en Galicia, non? O que chaman a virxen grande, ou a virxen a maio e a filla non? A virxen pequena, si, sí, si, sí, si. Sí. A virxen pequena, non? Que, sí, sí. que nombraba a Lorca nos seus poemas, non? Si, si. Pois eso, pois fixemos dúas versas, da visión do faro, este conto o presuposto co apoio do Concello de Chantada. Aha. Un apoio importantísimo, co propio coa propia iglesia, como co co, co, co sacerdote da, o faser da, da do párroco da da regelafona, uh -huh. etcétera, o propio bisvado. Entón, pois esta shoia pois entrégaselha agora, o presentou aquí o outro día, o día de inauguración, e ahora entrégaselho ao okay. ao concello, ao concello. Na festa do faro pois fará entrega á Ingleseño na capela. A capela. Isto foi parte do, da exposición deste ano. Esa nessa exposición a Susie fixou, Susie gesto fixo un desfile Ajá. de joias acompañada Ajá. por suposto de tres diseñadores. Carai. Eh, galegos entón isto foi algo realmente chamativo porque nas aldeas de Galicia non está, non é moi habitual claro. ver no, y, no, Un de, desfile de, de, de, de, de, de personaxe está moi importante eh, importante sí, claro. a, a todas as peças de que fai. O, o moitas delas a propia uribe sí. eh, así así como a, os propios traxes etc claro, claro. Es eh, esto sé as persoas que non nos escuitan se o queeren ver o, porque hai moitos vídeos hai fotos etc eso está nas páxinas da nosa casa ou na, uh -huh. no, na, na propia Auribe etc etc está moi muy... Xe, é relativamente fácil de verlo, non? Muy... É, na bueno, em, non que se chequen o paz de Sabadell que que, que algún algún cuarto e poden estar aí tamén, verdad? Si, sí, si, sí, sí, por porque, supuesto, porque, é, sí, sí, tamén Porque porque, no porque además está, según teño entendido, estará aberta esa exposición permanente hasta até final de setembro, non? Si, si, até ao 30 de setembro está aberta a exposición eh, hai Dous pintores, o Martí e Guerreiro, dos, dos pintores extraordinarios, eh, hai unha expresión tamén da propia eh, Vázquez Saavedra, eh, sí, sí, sí. en, en, entón eh, hai unha serie de, de cousas que, que, que conforman todo un mundo de E ese día estuvo tamén a Elena Salgueiro que é unha performance extraordin oh, yeah. extraordinária sí, sí. Eh, estuvo eu que sei, xente estuvo tu, unha poeta unha Carolina Rubirosa que é unha cantante extraordinaria sí, de, de escultor Tino Canicova que se deixou aquí as súas pezas para Carai. para que a xente as poda visitar eh, e despois outra das cousas que é importante reseñar é que non sempre contamos con algunhas empresas Eh, familiares uh -huh. que non son esas grandes empresas pero empresas familiares que expoñen os seus produtos no? sí. en este caso pois pues, unha empresa de Tawada que fai unha panadería digamos, sí. uh -huh. que fai as famosas galletas de xian que se chama Sacra Pastas ah, anda. Eh, de friol unhos amigos tamén que fan un queixo ecolóxico eh, realmente rico é unha cousa riquísima como queixo que se padía en Galicia Eh, fai 50 ou 60 ou 70 anos o, se chaman Bertolos Serranos chamase esa empresa uh -huh. eh, estuvo ou unha empresa que aquí de Sabadella despois que, se, que teñen, están recuperando os montes a través de ganado porcino, no? de, teñen ali porcos e despois venden os seus produtos chorizos, xamos, etcétera e ao propio primitivo Lareu coa súa adega Sabatelius uh -huh. coa súa viña Sabatelius Carai. e iso foi pois, unha cousa que puñamos non se tal e iso foron as empresas que colaboraron que tamén son importantes e é importante nomeálas, claro Ah, teremos que votamos mando do que nos acaba de dicir do Bertolos Serranos e vamos a intentar chamalo para que nos diga, igual que fixemos con Primitivo tamén, fa, eh, polo menos que, eh, cando menos, facer esa pequena publicidade entre cominhas fa, facendolle unha pequena entrevista se si, si vostede ten un contacto tamén nos gustaría recibilo por se si acaso o caso, o, o, eu quería comentarlle o feito de que non somente se mm, cultura en sí sino tamén tamén hai cultura gastronómica por como acaba de dicir, é dicir que remataron o acto, degustando moitísimas cosas, xa acompañados de ese viño que, que nos acaba de, de, de, de comentar, non? Claro, claro, é que sei importante <risos> de o, o, o poñer en valor esta frase que tanto se dí ahora, non? Das, das cousas deste país. Este país ten cousas sí. realmente espectaculares claro. no mundo da astronomía, non? Isto, ah, sí. eh, podemos non algo humilde, moi humilde, moi... Bueno, é eh, así. Eh, hasta onde se pode, pois, pois facemos unha pequena aportación eh, hai que decir tamén e externo sempre traemos un alguén da, do mundo da literatura. Sí. Este ano estuvo Olga Novo, que foi premio nacional, nacional de, de de poesía, poesía. Sí, sí. De nacional a nivel de España, ¿no? Claro, claro. Pero, sí, sí. É unha poeta extraordinaria, do, sí. extraordinaria do, do que temos fuchs en Galicia. Claro. Eh, non, é, non se trata tanto dun recital de poesía, por exemplo, ou na música como uh -huh. se for un recital de musical senón de pequenos eh, eh, eh, eh, apartados que se fai dentro uh -huh. da exposición eh, para que contribuí a, a que a noite sea máis máis bonita, máis lúcida, máis sí. entreteída, etc. Bueno, un, un detalle extraordinario e ademais unha cousa que moitos pazos de, de Sabadelle tiña que haber na nosa Galicia para que isto proliferara e se convertira en algo máis que pretende vostede que o rural teña ese valor que moitos eh, de corbata grande pois non non non, non, non, non, non, non son capaces de, de poñer en valor? Non sei, sí, mire, non sei como decía, o que ao principio, facemos as cousas para crear os nosos pequenos oasis, non? Si. Sí. Isto contribuye, non somos conscientes de que isto pode contribuir mínimamente, por suposto, claro, uh -huh. é do xeito moi humilde, A, a cousas que se facen neste país no? uh -huh. e, e sobre todo hai algo que nos interesa moito e que é o, as aldeas no? o uh -huh. mundo das aldeas uh -huh. e, e todo eso ten unha vida e tuvo unha uh -huh. vida extraordinaria. mire, eu podolle contar eh, en Sabadelle cando empezamos a, a localizar aos veciños, no, no seu día a gran maioría xa non vive, claro Que de oficios que había en Sabadella Sabadella é unha aldea pequena, moi mm. pequena aquí ao lado hai outros aldeas moito máis grandes ou o, o, o eh... De Merlán etc son moito má grandes pero o Sabadella éha aldea relativamente pequena uh -huh. e que quandoeza a ver a cantidad de oficios que había ah. é algo, é algo extraordinario que nos, que, que nos sí, uh, fixo sí. abrir os olhos de dúas cuartas non porque sí, sí. Eh, parecía, parecía como se fosse no seuría fais 60 70 anos é que eu conocía casi todos estes, estes eh, pero non nos dábamos conta... Que parece como se for algo natural, como se for algo normal é como se foramos unha aldea galaica de faídos milanos con, con toda uh -huh. uh, a súa propia eh, supervivencia eh, seleccionada uh -huh. pois desde un copador, imagínese usted hasta dúas parteiras sí. de unha delas, uh -huh. que é a que me ajudou a nacer eh, a min unha lambiqueiro zoqueiros, cesteiros eh, ferreiras, xastres ferreiros, ¿No? bueno, canteiros sí. decir, e que era unha cousa Casi... increíble É cousa increíble. Case todos os servicios que precisa a sociedade, non? Claro, ¿no? claro. Sí. Eh, por encima, ao lado, tiñamos o río Minho a dous km non? Sí. Sí. Un kilómetro sí. medio. Si, si, sí, sí, que hasta peixes había. Que... Si, <risa> sí, daquela había peixes. Bueno, sí, no, no, no. a verdade é que é un pracer e un honra... Escoite, non dixemos nada do pazo. O pazo tamén sirve... Non sei se é vivenda rural ou non, pero tamén sirve para alugar, pasar uns días aí na, na, alugado nun cuarto de vos, que vostedes... Sí, tiramos algúnas habitacións, sí, porque é unha das maneiras de manter a casa en condicións uh -huh. eh, pode ir vivindo, ¿no? Uh -huh. Es algunhas habitacións a parte das nosas propias uh -huh. eh faienas, si, no? uh -huh. eh, sí, pois eso está aberto naturalmente uh -huh. a a a xente que queira vir aquí, no? eh, uh -huh. De feito, unha das das razóns das mostras é esa, ¿no? Es decir, que a xente pode ou mellor alquilar unha habitación e estar rodeada, por exemplo, este ano de o no comedor pois de, de pezas de lo Marte, ou de Guerreiro, Ajá. ou de Arteaga, ou de 50, entón, esa é unha das ideas, non? De, que, de, de colaborar, eh, Eu nos creemos moito na colaboración, máis que na competencia, non? Sí, então, sí. Eh, entre as personas, que é unha persona que se ven a loixar aquí, ao mesmo tempo, teña acceso á cultura que se está facendo en Galicia, ou unha parte mínima dela, pero é sí, unha parte de certa medida importante uh -huh. no sentido dos... dos falando importante dos pintores e dos, dos, dos, dos propios fotógrafos ou dos escultores sí, sí. eh? unha exposición merecente de, de, de visitar por certo, os que queiran pódense poñer en internet, aparece aí o, o, o Pazo de Sabadelle que sí, sí, sí, eh, claro. eh, poden mirar que días teñen libres porque tamén a demanda pode ser en algún momento determinado pode estar coberto todo to, to, vamos a ver para a exposición eh hai que chamar sempre a casa, os teléfonos están nas redes, as eh, sí. uh -huh. pero non hai isto eh, pouquemos unha cousa al uso, digamos, non? Hai que chamar, sí. eh moitas veces estamos facendo cousas, chega a xente, atendémola, non? Dicir, non outras veces non, pero case sempre que si. Sí. Pero non é é unha como nós vivimos aquí, non temos especial problema sí. en calquera que chegue. Pois, eh, enseñarlle a mostra que temos uh -huh. hoxe a, incluso a propia casa uh -huh. eh, hasta onde se pode, claro, claro porque cando hai maquinas as oito acción que están ocupadas se so poden ensinar, claro, claro. Pero, pero do resto, si sí, non hai problema ningún que uh -huh. non é que sea un edificio digamos, oficial que ten un horario nin moito menos <ríe> hai, hai, hai, no Brau, por exemplo hai veces que hai sobre todo cando ven a A xente que está emigrada, por certo, moita xente en Cataluña, en Desabadelle, pois que chegan a mellorar son 11 da noite, o Valdé, despois de cenar, xo eh, sei, podemos ir, xe sí, home, como non, ven eh, eh, a exposición, e eh, tomamos un café, é eh, verdad, pois, eh, sin problema, me faltaría máis, vamos. Bueno, uh, o, a charla, que vai moi ben. O caso é que, que o Pazo de Sabadelle ten, ten mm, posibilidades de que a xente sí. se alugue el, el Inopazo, hai que poñerse en contacto con eles, eh, eh, pedir a ver se si hai... Mm, Si está libre o, o alugar, o, que ten además un desayuno moi completo, según teño entendido e moi rico e un anfitrión especial como é a Don José. Bueno, fazemos o que podemos o que sabemos máis que o que podemos, ás veces que sabemos pouco, pero vamos, si tratamos de que de os desayunos que é o que fazemos hoxe almorzos que sean eh, bonitos, que sean agradables, que a xente poda degustar produtos da zona, uh -huh. eh, outros elaborados incluso por nós, uh -huh. eh, que sea algo especial, que deixo un recordo sí, especial. Eh, incluso, facilitamos, eh, lugares, facilitamos a xente que ven lugares de, de, para visitar en uh -huh. Galicia, pero, sobre todo, estamos na Riveira Sacra, en todo o que é a Riveira Sacra, facilitamos os lugares para, para, para... visitar. Eso, uh -huh. senderismo, claro que sí. A verdad é sí, sí, yeah. que a, a información teñen teñenna completa meténdose no parroco de Sabadelle e internet e e procurando, o además está en Fondevila, no no Fondevila, que que o, o, o lugar de Sabadelle, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pois eso, que é un placer, é unha honra considerar ou bueno, facerlle esta pequena entrevista de este intermedio. In, in, No sé, incomodalo un, uns minutiños, pero que dar a coñecer o traballo que vostedes fai e que, ademais, participa coa nosa cultura e co, co, co noso ser galego 100%. Eh, bueno, pues, gracias a ustedes pola colaboración, faltaría mm. máis, sí. Bueno, pois seguiremos uh, falando mais o co en, en vindeires o con vostede, Xosé, eh, eh, eh, eh, agradecerlle que, que siga traballando nesa aspecto tan Muy importante. Bien. E se si hai alguén que quere poñerse en contacto con, te, con vostede eso, que, que, que exactamente que Pazo de Sabadelle... Eh seguro que é un espacio ecolóxico, un espacio cheio de cultura que disfrutarán, a min na Rivira Sacra ten muitísimo sitios para poder facer senderismo, para poder ir a ver, non sei, qualquer sí, deses sí. grandes explotacións vinícolas que hai por aí, é, non? Exactamente. Sí, sí, sí. Que vechan, ah. que vechan ah. como ah. se cría o viño. Sí, e sí. sí, sí, claro. que temos na propia aldea, xa comentamos antes a de Galareo. Galareo Sí. sí eh despois aquí ao lado hai da aquí hai, en casi todas as aldeas hai bodegas, no? Claro, no hai eh. gente que se dedica profesionalmente, es. eh despois está todo o románico, a toda a Ribeira Sacra, os mosteiros os, ah. aí, os, os museos, o Pazo de Torbe, o, o Museo da Xeriz, precisamente o de San que inaugurou a moito este ano, Pazo da Xeriz, si, sí, si, sí, sí. un, un museo extraordinario tamén. Es a, a, ademais, poden achegarse un poquíño máis abaixo e e coller un catamarán para poder visir, ah, pasear sí, pero, tamén, sí, non? Sí, eh? tamén. Sí, hai un catamarán este que hai aquí, está aquí ao lado, enbelezar o catamarán sí. doño e despois en Monforte, un pouco máis falada Monfort, en Monforte a Castro Caldelas está os catamarás do Fil sí, sí, eh, eh, sí. non bueno. no, radio de 30 kilómetros hai moitas cousas extraordinarias para visitar para etc ¿sí? sí, sí. pois, pues, pues, pero despois é sí, unha cousa que a mi me encantou cando foi a Castro Caldelas sí. a estrada como estaba da um, últimamente parece que sí, sí, sí. teño... puñeron un interés Sí, sí, bueno, que a pouco a pouco Pouco a pouco vais conseguindo Que o país claro. Asequible Que as cousas ten cada paso mellor sí. Bueno, pois pues eso que, que, que visiten o Pazo Sabadelle Que é un pazo histórico Que ademais, data do século XII Me parece Un elemento anterior É a documentación máis antigo que temos Pero un elemento anterior Pero, eh, como a moitos pazos estaban ao lado, encima dunha torre, que despois foi aproveitada para fazer máis casa, uh -huh. eh, eh, si sí, hai documentación de 1251. Carai. Oh. Pero xa se fala da casa, non? É dicir, xa estaba a sí, casa sí, feita, sí, non importa. Sí. Mm. Que que vostede recuperou moi, moi, moi efectivamente, e tamais hai un rincón extraordinario onde se vo, vostede amosa tamén a parte de, de, traball, de re, restauración porque teve que restauralo, non? Claro. Si sí, algo facemos, algo fixemos. Home, eh, estas son casas para persoas que teñen moitísimo poder económico, ¿no? que, como era como foi esta casa pertenecía Eh, a familia no seu día, a familia do Pazo de Tor isto sí. é un pazo que ha hablado forte que por certo hoxe tamén é un museo extraordinario non? Uh -huh. para visitar é un museo que sempre nos recomendamos eh, era un pazo incluso do Pazo de Tor era un pazo dos pequenos, non uh -huh. era dos mai grandes eh, bueno, pois eh, nós o que facemos e pouco a pouco ir traendo a cousa a camiño, vea moi lento, porque, claro, xa digo, é, isto necesitaríase moitísima inversión, son mm. eh, moitos metros cuadrados, pero, bueno, vamos facendo o que podemos, hasta, hasta onde podemos. No? Bueno, eso. Bueno, bueno. bueno, eso é interese, e eso é polo, traballar polo eh. seu. polo de, Por certo, eh, ten, ten vostede moitísima documentación e historia de, nese, nese pazo, que, además, eh, comenta... Eh, fala na, na presentación do, do, do pazo o aí aparece nas na, na redes sociais algo que ten que ver co coa súa nai, que menciona quando estivo na Guerra Civil, que ademais ten muitísimo que ver con que, que lle honra vostede e a toda a xente polo feito de que iso ese pazo recolleu nalgún momento a xente escapada, non? Si. Sí. Si, sí, sí. Eso é algo que nós eh... Eh, digamos que nos gusta no? e que, sí. eh, que aquí eran digamos de direitas no sentido sí, eh, tradicional político, no? Sí, sí. pero no, de ninguna manera activistas no? mm. e eh, houve un momento que sí que aquí escondeu moita xente escapada de, uh -huh. da, da represión no? xente claro. que eran os contrarios ao golpe de estado no? xente normal sí, sí, <ríe> o que hoxe entendríamos por xente normal no? <ríe> eh, eh, exactamente sí eh. señor Si, sí, é que moita xente non sabe que estiveron ali É dicir, que escondidos Ademais, iso é unha honra para todas as persoas Que son capaces de dicir Naturalidade, non? Claro, me faltaría máis sí, sí. O, Para non ser un honor é. Moi, O, o saber é que, que foi así Esta É unha... Uh -huh. Non vimos desa familia da, da, Digamos, a familia do Pazotor Foi unha donación que houbo Pai uh -huh. casi 200 anos uh -huh. E... Bueno, pois pues, a familia nosa xa Directamente, sí uh -huh. pues, eso, cando foi, Contaba moitas veces miña nai, De o mellor de, de cando había algún problema Que se vía que había peligro uh -huh. Pois pues, ela era unha nena e, Iba unha xente que estaba o mellor Coas vacas o, pues, no, Non veñas ahora a casa Que ai, andan, andan por ali os, sí. os, o, Bueno, entónces sí. E iso para nosa é un honor É un orgullo porque Foi así Entónces sí. Eh, pois pues nada eh, Co o, o, o coxe sería un formado Co sí. Comunidade, comunidade 100% eh, eh, uh -huh. eh, eh, eh, Sociedade como divido Claro que si. Sí. Bueno, don Xosé Que lle agradecemos moitísimo a conversa de hoxe e eh, Que despois xa, xa buscaremos o, a, a, o audio E enviaremos xo para que teña constancia del, eh, sí. poida eh, De él De agradecer Que xa moita volveremos. Muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes colaboración. Sí. Xa volveremos noutra ocasión a, a falar con vostede por, por se si hai algun outra exposición ou hai algun sí, outra sí, actividade, é sí. eh, seguro es, que estaremos, sí. seguiremos en contacto. Moi ben, pois pues, moitas grazas a vostedes. Veño, gra aperta grande, unha, aperta unha aperta no, hasta logo. Hasta logo.